Мало на Ровесницею Валентини. А за життєвим досвідом валя мало поступалась навіть власній бабусі. Так їй здавалось. Спільно пережита ніч зняла багато заборон. Софія Андріївна несамохіть опинилась у курсі всіх найпотаємніших її справ і обставин, тому зовсім природним стала спілкуватись, розмовляти, ділитись сокровенним. До того ж, спільні спогади спільні ще з училища знайомі друзі. Тема здавалася невичерпною. Валя згадувала юність. Софія Андріївна – молоді роки, першого чоловіка. Знаєш, Валюшо, вже й забула, з ким востаннє розмовляла про Ігоря. Ця сторінка мого життя здавалась перегорнутою так давно, так назовсім забутою. А я пам'ятаю, як ми йому на заліки пляшки носили, як відробляли через постіль. Не всі, звичайно, деякі, особливі Спочатку було легше, принаймні, нашій групі У нас же Надя вчилась, не забули? Щепак, забудеш її Між бровами Софії Андріївни шкіра склалась у дві паралельні зморшки Валі захотілося розгладити їх пальцем Софії не можна, вона ж ще зовсім молода Танує її, Надьку, забудьте вона своє від долі отримала. І що ж поробляє тепер? Попрацювала трохи в училищі, потім звільнилась. Тепер Віталії, доглядає якусь тітоньку. Надя, з її гонором. А сім'я, чоловік, син. У неї ж, пригадую, син народився. Чоловік покинув, бабієм виявився, яких мало. Так що довелось нашій надійці спробувати, як воно, коли чоловік гуляє. Не може бути, покинув отаку красиву, отаку неповторну, а в очах Софії загорілись бісики. І вона, Софія Андріївна, еталон чистоти помислів і критерій істини, принаймні для них, училищних дівчат, не без гріха виявляється. Радіє з чужого горя, зловтішається. Це спонукало Валентину до глибшого проникнення у таємниці життя Софії і надало сміливості поділитись власними. В лікарні, в палаті, де лежить іще шість жінок, не дуже поділишся наболілим. Тому Валентина запросила Софію якось увечері до затишного бару для тих, хто не курить. Чекала її в машині неподалік від дому. Софія Андріївна прийшла. Валентина мало не охнула, уздрівши її прикид. «Матінко моя, Софія Андріївна, що у вас за костюмчик?» «Це ж справжнісінький чистокровний Діор». «Ні, Валюшо, Лагерфельд, але справжнісінький чистокровний, як ти кажеш, із самого городу Парижу». «А шубка, а чобітки?» «Це ж коштує шалених грошей. У вас така велика платня? Чи пацієнти шанують?» Софія Андріївна засміялась обливши Валю теплом не голубих, не зелених, а якогось невизначено морського особливого кольору очей. «Валюшо, я хворих не грабую, хабарів не беру, платня наша, ну, ти сама знаєш. Просто є на світі людина, яка... Ой, пробачте, я мала б здогадатись. Така жінка, як ви, не може бути самотньою. І хто ж він? А тобі все одразу скажи». Розлила у машині запах духів із дуже складним букетом Софія. «Хто у нас викладач? Я чи ти? Хто першим повинен розповідати?» «Та, мабуть, я. Але ж там, у лікарні, мені зовсім не здалось, що ви, що у вас, ну що у вас є такий дорогий одяг». «Чи я божевільна розгулювати в таких нарядах у лікарні поміж нашого бідного, незаможного люду?» «Та ще серед хворих жінок?» «Це я тут, перед тобою, у твоїй дорогій машині випендрююсь, щоб не здаватись самій собі бідною та нещасною». «Бідною та нещасною?» «Ви жартуєте, Софія Андріївна?» «Жінка, яка носить костюм від Легерфельда, може бути бідною?» «Жінка, який купують таку шубку, нещасна?» «От бачиш, і ти, Валюшо, міряєш усе матеріальним». Туфлі, сукні, духи, хіба в цьому щастя? Чоловіки намагаються відкупитись від нас, бодай такими, для стороннього ока, шикарними проявами уваги. Від нас і від себе. Твій оце, як його Віктор, також, мабуть, купує тобі усіляке шмаття.